Gau onentzule guztioi, metal garrasian gara, beste gau bat ez, hemen. Ongi etorri metal garrasira, antxeterrateko metal saio saioberenera, <coughs> eta bakarrenera. Hemen, antxeterratean larrogeita beratzi puntoz azpi efemen. Zer moduz, donaiertiri arte zuzendari eta produktore jauna? Onda hemen txegaude. Gaur don deitu ez Nume la pelota, ozer Bale Nik ez ditut doa lako <risa> Ser izena mereziduan arte Ez zait importaia Don da Don ser E, eh, don da mafiosoa Baina <risa> bueno. Eta hori Eta aztenolako azte Baina Baina Baina Aztonaetan Ja ikusi dugu pishat Otza joan da bai, po Poliki ya. poliki joaten ari da Azkenean Dezmetala joaten ari da Finlandiar Otoríez, ah, o siberiacoazen Bai, siberiacoazen, anda Puto siberiano Ni, ni, ba, o sea, ni caldezcan nun, es? No, no la ditzen diote uh, siberiacoak Ola de frío siberiano O sea, no la, <risa> <risa> berrientzako ser ola de frío o sea. Es, da, frío Frío, o emengo sea, <risa> frío, de, del país <risa> O sea, beraíe ni iriste la ola Beraíe dute hor <risa> Beraíe er dute, otzori <risa> <risa> o sea, es que ola da mugitzen dela, ¿eh? <risa> Hori, da, gainera izango du egian, el, nola da, e... Oza, e, siberiako labela, kalitateko labela. <laughs> Joder, aurtengoak bai, dios. Aurten bai. Ondeginak, oh. bai, aziko gara saioarekin. Anoztro mul, multitude fans, aiz, mezduekin, aiz ba, ez da, azte honetan ez da. <laughs> ba, nori, aregenen komentatzen antenazkan pobintza, de gaur, sorprezesan dugula, gongarela goberatzen abertzen bat, deskarga izan ditun podcasta, eta... Erdiak, eh, Erdia, o sea, podcast de eh, Estatu Batuetik Getxidira. Pero da, igual badugo interesa. Ahí va. <risa> bat en plan edula saio potente baten gurekin estatuatu eta bai, bueno, agian ez da kit hemen ancheterratik señalea estatuatu eta eriz, raino da, eta sant dute, ah, kien son estos gilipollas. <risa> Este, este, este, gero etortzen da, Andoni, eh, eta lepoa biurritzen dit. En fin, hasiko gara orduan berriekin. Berriak? NIOUS! Lordi taldeko bateria jolea, Hilda. Nota labur batean jaka, jakinarazi du talde Finlandiarrak, Tommy Lilman bateria jole berriaren heriotza ogitame sortzi urte besterik ez zituela man urte hasieran batu zen taldera kitaren ordez, Zeina kaleratua izan zen bere benetako nortasuna jakinarazi ondoren. Akcepttenen lan berriapirilean Alemaniarrak dagoeneko jakinarazi du Stalingrad lan berrian azala eta tracklista. Blood of the Nations aurreko lanak harrera ederra izan zuen Mark tornillo abeslari berriarekin. eta bere, bere bigarren diska honen zain dira za, e, jarraitzaileak. Fiar Factorik basu jolea aurkeztu du. Ximaira eta 6 Feet Under taldetako gitarra jolea, Matt Debrie izan da aukeratua. Dino Casares gitarra eta Barton Bell abezlaria pozik agertu dira. Debrie proiektura batu delako eta ziur dira kalitate horretako musikari bat lan taldera bikain egokitu dela. Amar urrezko sarrera, Saxonen zuzeneko lan berrian. Jogitamar urteko ibilbidea duen e taldeak... Barkatu, hogeita marrurteko hibilbida duen taldeak material berria eskaini nahi die orengoan jarretza iei. Heavy Metal Thunder, Live Eagles of Overwalken izango du izena eta lan honek apirilaren hogeita eroen keleratuko da. DVD-ak hogeita marra besti izango ditu, Alemaniar Festival ezaguneko 2009-2006 eta 2009-2006 edizioen grabazioekin. Gainera, amarrurezko sarre izango direa taldearen edozen zuzenerako joateko baliagarriak izango direnak. Pilar Rubio Annihilatorren disko berriaren azalean. Aktoreza eta Orkezle Madrid aldarra talde kanadiarraren diska berriaren azalean agertuko da. Julia Havantsakek egingo du azala, baina Rebeka Sarairen argazki batean oinarrituko da. Jirax, Sandria, Heilstorm eta Ektomorf taldeen videoklip berriak. Sandria Alemaner, Valentine izeneko disko orkeztu dute lanberriak Neverworld's End izena izango du eta irearen bukaeran dendetan izango dugu. Hailstormek bere aldetik Love Bites, So Do I abestearen video orkeztu du. The Strange Case Of diskaren barnean joango da eta pirilean amarrean kaleratuko da. Menche. Pilar Rubio Lapili... Lapili... disko batean. Ai... Ez diga tontoa gez. Ez, ez, ez. Horra, orkituko ziren, oie... Hamleteko abezlarilauna Entzon dut zuren eskalaguna edo imazte gaia edo Lo que sea <laughs> Dagola, Kristo nona Nola esaten da Euskaraz Ez dut uste ba... Ze fiñak garen Euskaldunak sa, fi, fi, eh... bai, Forma fiñen bat egon <laughs> <ongo> da ez <laughs> Ze Cuchu... irainia daz. Hori bai, adibidez. Baina, ez dakit badagon forma... Nik, ez dakit, egualt eh, estanda lapsus temporal, baina mat de hori ori eh, Fear Factory enbazio jole berriaren eh, zerbait komentatu genula gauratzen dut. Ez? Baina, proiektu honen ekin zareko esatzen duena? Bai, guztu betz, ez nahez gauratzen eh? noen, pero guztu betz. Oh, Bera, tuko berko dugu horre... Eh... Sentitzen dut, ender. Hemeroteka. Ha, igual bai, eh? Baina nirek ez nungo horatzen hori bat izartu dut. Errepikatzen bagara zer? Zer. Aze berriak zen mierda. Ez, baina hori e, o sea, interneten e, web horri prestigioso prestigiosoenetan metal, talde, oie, goa, begiratzen dugu eta, eta ez da gure rua errepikatzen bada. Nik ez dute zer esango, baina norbaiti barrabiletatik biletatik diete. <laughs> ba, ba, ziko gara ez, e, musikarekin. Ema jok. Ok. Pasadean astean, ba, itz egin genuen, Rhapsody of Fire, ba, talde italiarra banatuko dela. Eta bai, panchat... oso, oso izten e, originala izango du, bai, lukaturiliren de berria, ez? Zer zen, ez dakizero fai, eh? O... Lukaturili rapsodi, ez da, ez da, ah. ba. ba, like. <laughs> que... ez da, ez da, egen, aurrako proiektu bat ziren direkta lukaturili, ez da, ez da, ez da, lukaturili, jataban polkulo, es nik entzun un diska bat beria, eta, eta ez zogun gaizki, ez duen izen hori, bai, bai, <laughs> baina, ez dakit, eh, abeslari, todo eh batekin edo eta ondo ondo segon Roican Roikan eh, ez, abez lai norbegiar bakarra ezagutzen dela. Bai. bai. bai. <risa> eta gure gure diboa hori Norvegiako da Bai. Joer. Bai. No estoy puesto. No estoy puesto. Tas lucaturiles egatzen solista Andre Matos a Bueno, non ez du kolaboratu en drematoz. Zein entzun Bueno, emaioz zu, emaioz zu. Bueno, bale. E ez nahi zogartzen zein zen Bueno, ba... Egia zen ez da talde hau bereziki jarraitu duan talde bat, baina, ba, bueno, ba ditu guztoko dituan zenbait abesti, horien artean ba, entzutan ari garena. Halloweenen Guardians alestiaren koberra da, eta niri pertsonalki alki originala baino gehiago incluso. Eta beno, ba nahazbait taldereari agurra egiteko, ba ego naiz be azken laneko abesti batzuk. Fronkairo to Eternity, pasaren urteko diska da, bai. Eta beno, batentzia da ditu dit Italiaraz grabatuten abesti bat. Eta beno, ba hori pentsatu e, jartzea, Tempesta di Fuoco, ba. Nola, nola, berriro errepikatum ez edo? Tempesta difuoko. Difuoko, mamma mia. Eta topikoak alde batera utzita entzungo dugu tempesta difuoko. Zer, esan nahi du hori eh, euskeraz? Zer. T tempestad de fuego, ez dakit. <laughs> euskeraz ez dakizut? Ez dakit hori itzultzen. Ez, ez nahi zujarri horain tempestad. Suzko tempestadea. Gero behiratuko dugu, hala. Artzen dut? Baie, maia zu. Eh, Menxeo. Tempesta difuoko, ez? Tempesta difuoko, euskera ondo itzulia suzko enbata. Jue, enbata. <risa> hori da taberna bat. Bai, horregatik esaten duzun. Esaten <risa> duzun, eh, niri eslitzaidak eh, importako hori enbata taberna suz. Erretzea. Nola, zerre zerreko dut, pap, estela? Oso ondo dago, gazak erren nahi Bai. Esta hemen entzuten duguna ba, q Qsci taldea da ga llena eh está lengo el bueno, comenta tu ba, orain dela la batzuk. Ba, Howard Jones, sabes lariak tal de zutela. Ta, bueno, arazo eh pertsona laxire eta, bueno, alcolaren arazoa komentatu dira. E, bizitza pertsonaeko ba, bueno, zenbait arazo. Eta bueno, hau e, da. Bait, beltza, bait, beltza Nola da? Howard Jones Howard Jones Piskat racista izan nari, beltza hu? Ez, es... joder, nago bidea ikusten da tipo bat, beltza <t> Ahert <laughs> zer duzu beltzen aurka? Naik ez errez Bate bat? Ez, ez, ez, ahert ez da, razista, ahert ez du, beltzen aurkaz du, zer? Es. Es. Segur, segur, ez, ez Seguro, ez? Diru ezango bazenu ez denek ez denu bate erosiko. Cervantes bat. Ba, jarraituko dugu, jarraituko dugu hemen. Bai, bueno, comentatzen gen hori, kalera dio santela taldetik eta genekin nor izango zen, hori el relevo hartuko zuena, ez? Comenta genuen, bueno, ba, all older e, remains taldeko abeslaria hor e, ta, ta zegola ondo kokatuta, ondo zegola. Eta ere bai, Jessy Leach, kisutxingetx taldeko abeslarioia, lehen abeslaria, ba, ere bai, ondo kokatu a zegola. Eta azkenean, ba, azte honetan jakinara jakina digute Jessy ba, Leach izango dela azkenean e, e, letra eta bokarletan bueno, egongo dena Jessy e, Leach, goberatza agon bizkat, e, laro gehi eta e, sartu zen bandan ba, kisutxingetx taldea ba, osatu zenean, Eta berailekin egon zen 2002 garren urtera arte Bi diska ateratzeko denbora eman ziren eh, Kill Tring eta Alive for Just Pridin eh, bestea 2002an taldea eh, utziztuen ba, bueno, eh, Bira batean, bira baten erdian eh, eh, Mesu bat bidalizion eh, Mike D a ver liderari eta sanzion ba haut markatu adamdi a liderari. eta sanzion ba bueno talde avertamer auspen zuela eh bueno jakinaraztea de precio arazoak izan zituela ba, bere mm, e, o sea, bere ba, gauzak ez ziren ondo joaten eta eta bueno e, bira bueno, talde batduzun eta biran zaudenean ba zara etzetikan asko pasatzen Ta bueno, tal de autzi zuen. Howard Jones sartu zen taldean eta nik uste dut, ba bueno, Kiseche Gateseri ba arrancasta hundien a Mandion o hartu zuenean ba beragon zen, ez? E, ba, azpimagarria da, o, bueno, entzuten fiskat eh entzutezu una mera bochava Eh Jesse zein Geldirik egon, ba bueno, pan daugaritan egon zen lan egiten eta azkenean ba bueno, urtean e, famatua, bueno, famatua, ez, baina ezagutu egin zen. Ba, bueno, e, Adam di eh abesla eh jolarekin ba paralelo bat eh hasi barzuela, e, Times of Grace, jarri genuen hemen lehenengo saioan. E, bueno, Times of Grays hori proiektu hazi zutela eta hor, ba, zurrum urroak hasi ziren berriro, esaten ba, zuten, ba, bueno Howard Jonesak izan dako arazoi, arazoin arazoen gatik eta bar, ba, gian, bar, taldean sartzen zela Hori, azkenean Howard Jones botazuten eta ba, ba, bueno, e, momentuz jesilitz e, dirudien ez, ba, bueno, konten eta motivatu da dago eta, bueno, espero, ikusiko dugu berr Norainoa jatzen den Nik kaurrakerat aukeratu dana bestia, ba, eh My Last Serenade bestia da. Eh eh barkatu. Trabatzen diz. Eh Alive for Just Breathing discokoa eta bertan ba bueno, e, Jesse azken diskoa izan zen ba Kissing Girls Beraz, eh entzun edo nola, nola moldatzen zen Jessie Lich bokaletan. Hortse presan dugu key shooting getch My maila sarneit au 2002ren urteko eh, alive or jasper din disco coda eta bueno a ver rico se moldatzen den berriro yesich ha depresioak sartzen daezki berriro edo edo bueno edo pues mantentzen duen ez nik esaten ion aiarte ba ni Howard Jones pero bueno si es un alcólico zer mideo <laughs> Zartzea korki plani edo talde horretan da Bai, bai, dute. bai, bai, baina Horon hartuko dut, Bai, gaur ikusi dute jote bideo bat Eta gertzen ziren grabatzen e, bitartean, nariz dela Eta hor, ez dakit brometan oserioz, os, da e, Baina hor boteiekin eta bar Bai Guk hemen grabatana garen bezan Ai, ba, oi, augustuzen nensan dut <laughs> Ez, baina bueno, eh bai. Korpikian egitzen Y figuras. Eta zer da, oh, entzitzen duguna? Kamela? Bai, ematen du, entzat. <laughs> Por que me has hecho daño, kireme? Eh, irakurri nun periódiko batean, nik ez da aquí eta bestire. <laughs> ez, ba, bueno, ba, pasaren astean entzun ba genuen Kotipeltoren proiektu paraleloa, kain soferin izenekoa. Ba, bueno, ba, orain entzungo dugu bere talde nagusia ez, Strato Barrius Eta, bueno, guztuak guztu, ba, esan daiteke Finlandiako Power Metal talde ezagunenetakoa dela Bai, pixkat eh, hori ez, eh, olatu berrieri, nuua ola hori ditzen dion ez, pixkat mm -hmm. indarreman ez Mitikoa da, Power metalen Bai Eta, bueno, eta ikusita kainsoferin eta ez nuelat Strato Barrius Hola tal eh, diskorik Discord abesti soltak bai. Ta bueno, ba, egonitzen zuten azken lanetako zerbait eta agian gustatu zaiz. Mentzat entzun ditut pare bat abesti ta gustatu zaizkit, incluso aka inoferinen osea gabestiak baino gehiago. Eta estilo berriña mugitzen dira, ya, o, bueno, ikutu ez berdinak somatzen dira o? Hombre, está aquí. Ni que si yo te cultu que sea, me llevo bestia, no hay que Power metalero, pero baña... está aquí. Ondo. Nada naiko. de maricona das, ¿eh? Está aquí. gusta tu site ahí. Ah, gordón, maricona total. ¡Hala! Ante, Mercedes. <risa> estás destrozando <risa> mi... Estás minando mi moral. Lo hacéis ahí. Es ahí tú ñorequín, zuten. The Shadow. Hasta ya está, ya hemos. The Shadow crack. The <laughs> Shadow eta zu agortu gaur. Eh, ez. Ba. Ez dago lakor. No, eh. Eh. Taburrundago. Eh, nola? Rapso diren lurraldean dago. Botako dugu. Ez, ez digutziko fan izaten <laughs> osea o Facebookeko metalgarraziaren perfilaren zalea izaten ez dut Eta ere bai, botako dugu eta baneatuko dugu, ba metalgarrasia.wordpress.com ¿Gure uh, huevo real de tic? Sí, es hombre, daola eh, Pio Baroja quien junta Italiara. Pio Baroja Bizterik dagorenikan. Es tipo akin es. Instituta <risa> <Aquines. risa> akin. <risa> <risa> Instituto Soar Bueno, hala, si estás muy Vay andar ya, <risa> Nicoa. Humor literal fuera. Barkatu Pero... nere asperjera da. Men keztuk culpa rei. Bueno, bai, posondo. Bueno, estrato varios en Gorsa Garrantzitxuen etako bat da Baxujolaren izena. <risa> <risa> ba Ayer sus nombres raros. Ba che. No va, ba bai, Abrimos la sección. Se ve esta anécdota izena Jens Johansson. Ba Seguro de la Suecia. Su bai, ba edo Alemania. Ra bestea George Michael, o sa da una copiada <risa> copiada de George Michael, o sea, por igual francesa da. Por engodo la picatuak beraiekin. Uke, es, uke estrada Espanyarrak baina. Es ¿Qué es ¿Qué es. Eta Matías Cupiainen, bueno. Bueno, harri. Timokotipelto Nekondo eh, dago. Cupiainen <risa> ematendo piloto de rallies. Baina Lauri Por <risa> Bueno, hori berrietan eh, izan dugu Mr. Tornillo, jauna? Ja, baita. Baita, Tornillo, jauna. Marc Tornillo. Unistmore. Marcos sí. Tornillo. No horkizena du horrela, Marc Tornillo. Osa, sea, <risa> nondekandato abizten hori? Nondekandatorra abizten hori? Zataukati <risa> <risa> <risa> da jarek, egin zen. bueno. Dere izen Finlandiarren paranoia kutzita. Entzungo dugu abestiau, abertzei si iruitzen zaizun. Estrato barriusen under flaming skies yeah Jo zeizan dugu estrate ez dakit, eh, diska osoa e, martxa honetan egin duten, baina gisaña bestia honek ondo dago. Bai, bai, bai. Nire, nire za gustatzen asko hori, power metalonia, bueno, ez besti potenteada benzat. Mm, bai kon. da ber. <coughs> zure zure txokolar nakasago dira diska hontute. Bueno. <laughs> Eta bueno, jarrituko du. Why are you doing this me? I fucking love this fucking song. Am I living to what I'm supposed to be? Am I seething this animosity? I think you owe me a great big apology. Terrible. Bueno, jarretuko jarretu piskat. Bai, au... Bai, oh, bueno, jakin ne bat duzu, torri balai da, abestia. Eta pepino tema. Nei nintxe, ne? Bai da, trenreznor Nein. versus gaz. Da piskat hori, elkarrezketa bai. Eh, trenreznor abestlarien, elkarrezketa bat, ba, na, jainko, jainkoarekin ez. Eta gauzaz galdetzen dio, eta bueno, oso interesgarria, letra oso hona da. Bueno, jarretuko dugu. Zer, zer esango zenu keo, zer, zer retortzen zaizu burrura nik Marilyn Manson esaten dudak? Marilyn Manson... Tipo bat, eh, ez dakizula jantzita raroa, ez dakizula zer den... <laughs> ba bai, bai, bai, bai... Ba. Piskat hori da a, iritsi zaigun ez, e, ozia sea, mainstreametik eta hori piskat iritsi zaigun ez. Ah, eta itxoain beste goza bat. Estatuatuetako eraso, gazte guztian eraso violentoak eragindituen. Bai, bai, bai, bai, kendu diazu hori komentatu behar nune, bai? Pero bueno, pixkate aurreratu aurrera, aurrera, aurrera, aurrera, zara. Babai, e, ori, piskate, ez, eda, ori, dena, ba bai, hori pizkat guri eritsi zaeguna, ez? Da mainstream hori komunikabidetan gehien iristen dena, hori da Melanie Mansonen, eh, irudi icónico hori, ez? Eh, jazkera arraroaak, eh, arraroa hori, androgismo, and, andro, ez da, no? Andro, no es ez da, no? androgino, androgino, ez da, androginismo, ez da kita... androginismo. arraro hori, ez? Ba bai, berria izan da aste honetan, eh, Melanie Manson Eh, jakin izan dugulako, ba, hemen izango dugula udan eh, Fip Heavy Jaialdean, Fip Heavy-en. Bai, berri hain bai? Bai, eee, eh, bueno, bai... So, eh, ba, Entzun gozten uten ez, Fip Heineken eh, ben ikasime egiten den Jaialdean. Bai. Ba, Piskatzen goza ba, versioen metal rockeroa. Eta Guns N' Roses eta Menei Mason izan dira, ba, konfirmatuak Suposatu dute e, e, Kartel buruak no Euskara, eskabeza de kartel Piskate, mm. hori jaialdien buruak izango dienakiz Eee A ver, izango ikusiko e, du Menei Mason inoizaz du e, Jendea, ba, bueno Defraudatzen Defraudatzen? Defraudatzen? Bueno, jendea beti gogoi gille, barkatu, gogoi gileorekin uzten du, ez? E, Menei Manson, e, talde, bueno, klasikoa, e, rock eta metal munduan, mila bederatzen dut, laro gaita bederatzen tiktik e, trenreznor produktorez zela, ba, aurkitu zuen talde hau, eta, eta bueno, horrezker ba, bueno, e, amar disko, espudioko disko kaleratu dira, eta espero da, aurten, Ba, azken urrengo diskoa kaleratzea, esango litzateke ba karrerako 11garrena eta momentuz ba hori e, edo maiatzan e, kaleratuko da. Beraz, uz tapatzen dute hori e, benikasi izango duguna, ba hori pizkat disko berrien aurkezpenen izango da. Esan dugun bezala, ba bueno, meni Manson iritze zaiguna, ba, beti hori, ez? Eh e, irudi arraro hori edo jazkera arraro hiek e, zenbat eta zenbat zurrumurru ba, jendea iltzen zuela, animaliak iltzen zituela ez gainean. Bueno, hainbat eta hainbat, ez? E, eta hori, ari esan duen bezala, ba... E, Bowling for Columbine e, filmea ikusi beha duzute, ba jakin goz dute, baina, bueno, pixkati zan zen, ba... E, bueno... In, e, indignante? Ez dakit non esaten e, Ba hori, e, nola... Kolumbain e, institutoko tiroketa, eta gero, e, bertan, ba, hogei, usta, amabost e, gazte hil zirela, ba, bueno, bi, bi kasle e, eskobetakin eta pistolekin sartu ziren, eta jendea tirokatzen hasi hasitzen ziren. Eta horrezkerozti, bueno, filtratu zen, ez dakit, e, noraino dagia egia, mm. baina esaten zuten, ba, hori... E, Tiroketa egin e, zuten, bai, kasleak e, Marilyn Mansonen zaleak zirela. Eta horrezkero estik ateratzen, ba, bueno. Bueno. America versus Marilyn Manson, Bai, ez? bai, pero bueno, hori ere hemen gertatu da e, Espainian bai, bai. Final ba. Fantasy esango da zuz, bai. ze ze sortuko du Bai, da bai bai, bai, bai, bai, bai. bai. E, Arira jarrituz, bai, bai, bai. e, ari jarrituz, bai, bai, esan zen pixkate America versus Marilyn Manson, ez? Zer nola, ba, zentzukeri e, gaberik edo zentzugabekeria zentzugabek desordenatua ezandut casi casi ba bueno eh pizkat e, jendea gainean botatzen eta nikuste dut ba, bueno, berak zula gaizki ikusi zere esate bueno, esaten dute ez e, fama ona du charro baina fama da ez baskenean ba, ba bueno, e, bere izena famatua egin zent eta jende asko esan zuen a no, er? entzungo dut a ber da hiltzaile hau ez Eta, bueno, e, gaur aukeratu aurke, dana bestia, Coma White bestia da, Mechanical Animals e, diskoko abesti, azkeneko bestia. O uh -huh. Eta, bueno, e, kuriosoa da, ba, e, hau egin zuenean, ba, piskat Columbine Institutuko iltzaiei, ba, piskat edikatu zien, ez? Entzungo du abestia bueno, eta gero piskat komendatuko dugu letra. Uh -huh. Hemen duzu, hemen edin manzunen Coma White. gu ja, Manson jauna Bai Manson jaunaren koma white ba, hori e, komentatu bueno, komentatu gotera ez kanpo baina. Hari e, letrarak esaten duna pixkat da hori ez e, pilula bat e, pixkat mundu hotatik kanpo ikusteko ez.z ez ere ez, ez sentitzeko eta eta, eta azkenea esaten du ez e, Mundu guztietako drogoak ez du ez du ez dioteberagandik ba, beraga, salvatuko ez. Pikati. Nola Columbineko iltzaiei ba, pixkat eh, dedikatu ziren abestia. Mhm. Mm Interesgarria eta oso abesti Eta orain pixkat eh, zerrekin jarraituko dugu? Zutzen eritzen guna? Dugu... ba! Ba, bueno, ba, irratian dugun musika pixkat begiratzen egun gara gaur bezan, eta, bueno, maia ipatut noiz baite... Lankidea ba, Euskal Irratietan kantaire saioa egiten duena eta orduan berak musika asko dauka hemen, eh, jasotzen duguna eta gehiena entzun du e, bueno, saioa egiteko erabiltzen du, Eta gaur sentitzen dut pasako bat, ez dut igual talderean bat, nik esitut ezagutzen hor dauden talde geienak. Eta, ke ldi, ke ldi, ke ldi, nor da maila. Maia, nel eh, Lankidea Euskal Irratietako saioa egiten duena. Vale, jarritu. Esan dut lehen, Ander. Facebookan jarriko ditu argazki, argazki pare batez, bera... Bereak? Bai, ez <laughs> Para ganar más fans, ez dakit. Ander, mesedez. Perkatu. Bueno. Ja hemos estudiado, ez dakit zer esaten egin zen, jo? <laughs> bai, taldeoiek ta erabiltzen ditu la saiorako, eta, bueno, pa, gaur horitako bat pasa dit. Eta, bueno, berak esaten azken askotan ez... E... Ez dakit e, zuretzat eta niretzat metal... Osea, ez dakit niretzat metal dena, zuretzat dene metala den. Eta bueno, pasatik talde hau. E, Bizkaita arra gira, mutez dute izena. Eta bueno. Xa... Bai, ez, ez, ez du son metaliko. Ez baina, bueno, e, eske, era askotako metala dago, ez? Bai, osea... Bai, hau egitu dute metala pixkan da, ez duta... E, elektronikarekin, eta, bueno, bat dituzte nahiko lantxukuna eda diska hu inox du izena diska polita bai bai, gustatuz zait, edizio, edizio oso oso polita da osea, musika igual ez horren beste, baina diskoa, metalikoa eh? bai, deskribez deskribe hazu pixkat nola dan diskoa, ez? bai bai, bai, da, bai, disko bai, bai, bai, bai, normal bat, eta Badauka, ba, bueno, nuasen gozitzen. Tapa zate. bat be, tapa izango antzeko. balitz, bai. Bai, tapa metaliko bat, eta hor sartua da dator diska. Eta, bueno, badozulatu da ez zela mutez ja, diz taldaren izena. Hor jarrita ez, ez ediz, ebolitza, ebolitza. Hemen, bai. eh, erratean euskal taldeak sustatzen, beti bezela. Eta, uh -huh. bueno, ba, entzungo dugu Innox eh, diska horretako lehena bestia, hil zori handu izena. Eta, bueno, ega zer, iruditzen. ¿Qué os dites, hau? Bai, musikalki aipatu dogoa, ez? Musikalki ondo dagoela, igual ondo letarkia, bai, igual sartza Talde aotxa. potenteago, bai, abots potenteago bat. Hm. Mm, bai, iazer. Txatari esek. Eh? Txatari rriniare jartzea, ez? Bidaltzen digu proposamena ne badu pro bai. produzitzen diegula. Bai, bai, iaerte hemen produktore jauna. Experientza du? <risa> programau uh, egun guztietan produztetzen du, beraz. Euski. Eta hori, eta horrein zertutugu? Ia, poskutxi. Bai, ba, honekin ja beste gaueko azkeneko bestia. Eta eta azte burua denentzako, bieeen! Bai, zeren zuten erigara, ba, bueno, eee, deza <coughs> barkatu, deza angel talde tal kaliforniarra, Eh, zergatik karret pizkat izan da, bueno, gaur eh, ez da izan ja. Ez dago, ¿está? Sin testamen Harrison. Vaya, ah, bai, bueno, vaya, bai, bueno, California, vaya, bai, así que tampoco. <risa> bueno, vale. Piskata hori eh, tal de talde PE, no era Saturn, PE Area Thrashers eh, zona eh la 8 eh, Metallica eta delako bandak eh Famatu gehiin zirenean, banda mm. gehiinak eh, San Francisco area aldera, muetan ziren, ziren. Eh, Testament, eh, Metallica, edo Death Angel gaurin ziren godu guna. Eh, Death Angel banda mitikoa, laro gehieta zazpian, eh, berkatu, laro gehieta bian sortua, laro gehieta zazpian lehen kaleraturtako lana, mm. eh, bueno, ondo etorriz zitzai eta fam hartu zuten. Arrazoak itzen zituzten, ba, bueno, iztripu, rem, izte, iztripu bat eta bar, eta bueno, bere lana lanak, bertan beratzen zuten, larogeita mabos, garren urtean. E, bi mila e, eta batean berriro bultatu ziren, eta arrakaz eta, bueno, jende, zaleak e, esaten zuten pixkat, hori, bigunagoak e, itzuli eta zirela. Eta, bueno, bi mila eta marren atera zuten beraien azkeneko diskoa, eta gaur ekarri duan abestia diskonetakoa da plus abestia da eta piskaten dintzen du nire gustatu zait e, gogorra e, egurraduna eta piskatari ez talde hau ba, piskatari e, ezagutzen duenak e, ba, aukera bat emateko zarase guztatzen bat ez testament, e, metalika eta delako taldeak nire gile guztatzen zait eh? baina bueno e, talde hauek gustatzen zait, bat ez ba bueno ba, aukera bat emateko eta Desai. honekin Bai, ta honekin, ba, agur esan martu du Filipino American Band. Toma, from Concord, California. Baite, tal legeren bat izango da, ¿vez? Bai, ez bada. Qatar Filipino R. Bueno, onekin, a... bai, agur esatu esan martu duzu ta. Mhm. aurki gaitzaituzte. Ke, Gaitzak esue. Gaitzak esue. Eh? Nun Verajek ayer. Gaitza ezkete... <laughs> <laughs> ez nazoa jaldea Nung, arre... Nun gaude aier, nun gaude! <laughs> ez eh, takit... <stack> Antxetan... <laughs> bueno, Ander... Ango, eh, Facebooken... Kid, en, Facebooken gaude... Bai. Metalgarrazia hor... Metalgarrazia bilatun, Facebooken, eta mm -hmm. gara... Eta gustatzen zait... Eta menztu bat utzeko dut... Eta jarri, titiak... Ez, arre, <laughs> hori ez... Aier guapo... <laughs> aier, bueno. Eta ere bai, hori e, interneten, weborrialdean horri aldean, metalgarasia.wordpress.com e, bueno, saioak eta barrik usaitu Eta honekin, ba, bueno, urrengo azterarte, agurre zanbarko dugu. Agurre. <risa> Oso, nahi. Ba, bueno, eskerik asko egontzareten hoi. Ixarro gaur gaurrez nos has fallado, maja. Bueno, hondo pase xarroi. Erronman <risa> <risa> edo, ibiliko da. Eta, bueno, hori, ba, ba, gidatzen zatezten a... Zaz de tenal con tus carreteraán esta vagó hacia faranda litertera venga <risa> bueno ah, ah, ah, ah, hola, hola, E, zutagarreko sabi naiz eta gobidattzen setue metalmusika jarrentsei guzti hori ean ze gerrattian metal garrazia saiio enttztea eta animo daebi metal garrazia Oain musikari famatuekin bueno, Zutagarreko basilularrekin mentzati